اعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقاً من سماء أبناها رفعا سمكها فسوها ديزان الله جل جلال ہو رد کئ پمنکرین د قیامت باندي چې کوم خلق قیامت نه منی بهست ینه د مرگ نه رستو فاسې دل نه مننی او دهغوی زهن کې دا ده دا خو ډیر ګران کار دی تمام انسانان پاسول چې د هغوی پهمږه کې هرډو کې ر شوي دي خت ر شوي دي یو انسان نه دی دو دوه انسان نه دی زرګونو کال انسانان دا پاسول غ ګران نو اللہ جللہ جلال ہو زورنم ورکی او دلیلم ذکر گئی او آسان او عقلی دلیل ذکر گئی نو اللہ برمائی چه اانتم آیا تانسو اے انسانانو منکرینو د کیامت اشد دو خلکن تاسو ډیر مضبوطی ہے پیت بار دا پیدائش او دی ایجاد امس سماؤ یا اسمان چې د نو هغه ډېر مضبوط ته په اعتبار د ایجاد او د پیدایښت باندې نو کوم یو مضبوط ته بنه الله جوړ کړی د اسمان لره نو رتقرير او زهد د دلیل داره انسان ته وګوره د کی سديو کمزور شه د ماشو صحیح طرقې سر ځان ن شي نو دغه د د قوت او طاقت دی چې ماشي اوس را نو نوڅومره هر بې دی اختیار کې او چې ساار پاسې نو درپړې به موجود نو دغه او د انسانطاقت دی ظاهر کې په الله پرده چړ دی ور نه د ګند او لټرین دی چې هر ځای په نو ګندې په کې موجود ده هر اعتبار سره کمزور کمزور اوبونه پیدا نشته اسمان پیدا کول او چته د 50 کټه انسان پیدا کول د اسمان پیدا کول د انسانی ذهن اعتبار سره ډیر ګران کار زګه غسه وړوکې چت نه ده لوی مستقل اسمان مضبوطي طریقې سره چې نه پوره ریپیر وړي لټویننګ وړي نب کې سمسله شتا نرنګي تبديلي راغله دروازي وګيدي پرشتي په موجود دی یو ند دو ند واس من نه نسنګ مضبوط او محکمي طریقې سره الله جل جلاله هغه جوړ کړی دی دا بنا ویل کېږي چې بازي بازي اجزا یو ځای کې نسم را مضبوطی طریقی سر دا اسمان اجزا اللہ یوزه کری دی اواغی سرم مناسبت سر نور سیارات ستوری نورا و سلومه پیدا کری دی نوچه کم زاد دغ کارکولشی نو آغا زاد انسان په طریقه اولا سر دا کبر نپاسو لیش اللہ تا دا دوال برابر دی د الله تعالی د قدرت مخه انسان او اسمان پیدا کول یو شان آسان دي دا دلیل الله ذکر کوي د انسانانو د عقل مناسبت سره چې آیه تاسو ډیر مضبوطیه کوي اسمان ډیر مضبوطی دي چا نو الله وجود تراوستو انسان څه شه د قبر نه پاسول څنګه چې الله جل جلاله حکم کوي او شپې له وینو ډایرک بدای انسانان په مخدز مګابانی موجود دی نوزه الله فرمایي انتم اشد دو خلکن آیا سو مضبوط په اعتبار د پیدایښ باندې ګران یا سختی په اعتبار د پیدایښ باندې هم سمائو یا اسمان چې ده ګران او مشکل له په اعتبار د پیدا کولو باندې بلکې اسمان چې ده اغا انسانی ذہن اعتبار سره غټشه ده الله وی بناها الله پیدا کړ دې اسمان لراي جوړ کړې ده رفع سمکه اوجت کړې ده سمکه نو سمک العلو والارتفاع اوچتوالته وي هن دې ګرځولې د په جهت اوچت طرف کې اے اسمان خو په نظر راځي سين زنان وې دا ش نه نو و دا د نظر منتاله دا خبره خو والتته د الله تلا پر می فرجییل به سره هلته را من فطور تاسمان ته وګوره تا ته په کدرا په نظر را ځي نو کاسمان په نظر نه رالی والله به تا نووي چې تسمان ته وګوره بیا یا وګوره تبارهک لځ کېله پر میستان نظر بتا تا ته واپس شي او پاسمان کې به تا ته سدراال په نظر را نشي نکچره اسمان په نظر نه راتلې نو سنس دانانو الله تعالی په قران کې نه پرمایل چی تاسو ته و غره لہذا دا غي خبره هغه غلط ده او کچره په نظر نم رازي نو دغه اياتونو مطلب دا دې ته په کې سوچوګه زګه قتل په معنا د سوچوګه رازي له کومې خبره ته و غره خبره غسړې ګوري نه خبره ده انې سم مطلب دې انې ته په کې سوچوګه خبر ځانته نو بیا دغه ایتونکو په معنا ده سوچ باندې ده کچره په نظر حقیقتا ناراضي خود اسمان متعلق چې سمره اندازي دي د ساينس اندازی اندازي جدي د نور متعلق د سیاراتو متعلق نو د تخميني دي یکینی نه دي خبر ځانته کنه یقیني نه دي زګه ډېر برده د انسانی سوچنا رفع سم که ها اللہ اوجد کلی دی, دی اغا چت دا دی اغا اوجد والی پا جهد اوجد کی گرزولی ده فسواها اللہ تعالی برابر کلی ده لرا ندائی مضبوط کلی ده محکم کلی ده برابر کلی ده ایس شکوک بکی نشتا غیب بکی نشتا ایس مسلہ بکی نشتا و اغتش او اللہ تیارکل د لیل حش پد دی اسمان نسبت الله تعالی د لیل اسمان ته کو هلنکه شپد اسمان ته نسبت کو شپ پز مکه باندې وی کائنات کې تیار وی حوالہ نسبت اسمان ته زکو کو یسل کې تیار شپر نو دا راضب په غروب د نوور سره چې نوورغاب شوشي شپه لکنور اړو نو سپې شپ وه شپ اوس راله چې غائب شو او چونکې نور بره په جهت اسمان سمان کې نو کله نه کله د یو ش نسبت د بل سره اتصال وي نو د هغې د دا وجه نه خلک هغې نسبت بلته وکي لکه کاسه کې سالن پروې نو خله پهمون کاسه وړي حالان کې کاسانی پللی. یا وای نیر بهيږي حالانکه نیر نه بهيږي اوب بهيږي په چونکو داوب په د نیر کې موجودي نږدې وې نیر تناسب ته شي پرناله بهيږي حالانکه پرناله په زیبرت وي اوب بهيږي نشوکه پر ازیدن ورد غیبوالي د وژنه اور نور بر د اسمان په جهاد کې ده د دې وژنه الله جل جلاله د شپې نسبته اسمان ته ووکو اَتَشَ لَیْلَهَا اللّٰه تیار کړ شپد دی اسمان واخرج الضحاها او الله رقب سلام ضحاها رز د دی اسمان نو جونګی نور سره رز راضی د دی نور بر د پجه حد اسمان کې دی نو مجازن اغه ته نسبت او او دلته کې لیلو وی نو دو دوحا پا نهار ویل پکارو چې مقابله برابر شوگی او چونکه دوحا چاش چه ده ده اغا کامل وقت درزی ده بہترین وقت درزی ده د دی وجنا ده نهار پا زیبانده اغا کامل وقت ذکر کو ورن مراد تینا نهار ده و الله اللہ تعالی رو باسل پیدا کرده دوحا هار رس ده, ده والارو با د ذلك د ارو مکه چې د با د ذلكرو د دی نه د سمان نه د حاه الله تلاغ وړولې د دی لره دیځ کې په باندې ظااهر ی اشکال راځ مخک او سرت تیر شو او سری رتمهسی باره کې غې تویل حامیم سی. اغه کې الله تعالی پرمایل يو جلل جلال هو مخ کز مکه پیدا کړ خلکل ارض په يو مينه به داږي برکات پیدا کړ چې هغه کم داني دي رزقونه دي نظام دی اغه پس راغلي دي ثم استوى ال بیا اسمان ته متوجيش ال ترازي چې اسمان رسته پیدا لري او دل ته د اسمان تذکرہ لاو کلاور پسې پرمای چې ول ار دو بعد زالک زمکه د دین رسوله ال توي اسمان روستره او دل توي زمکه روستره نو دی به نزان پویا ک لپست چې سړیو پوری د هانو دینه متل لگی پیدائش د زمکه الله تعالی محقق کړه دی پیدایش د زمکه او پغی کې برکات الله واجل نو دا مخ کې شوه دی بیا اللہ اسمان پیدا کو او عد اسمان نرستو الله تلا ز مکه او غړول نو تدهیا او غړې دل د ز مکه دی او پیدا کېدل مخکدين او نو ته مخ کې پیدا شوه دا نو د پیدای ذکر دی بیا اسمان دی او دل ته روستو ذکر شوه دا نو د ز مکه د غړې دی لکه څنګه ورپسې الله تعالی دا ذکرم کوي چې الله او غړول نو اخرج منها ماء الله تعالی روع باسلی د ذمکه نا ما اها وبد د ذمکه چینه الله تعالی جاری کړ نهرونه الله تعالی جاری کړ سمندرونه الله پیدا کړل داغې نه بخارات وچت شي وریزتی جوړ شي د وریزونه ګليره وریږي په ورونو باندې پرتی داغې نه اوبر عزیز مکه دا نو الله تعالی د ذمکه وب پیدا کړې د ځمکې تنظیمو کو ومرها او الله جل جلاله د دې هغه قیام را باصله نسمرجدی کا هغه د هغه بوټي الله تعالی را زرغون کړو هغه بعضې د انسانانو په کار باندې رازي لکه انسانانه استعمالي سمردانی چی دی فصلونه نا چی دی او دارنگی مران درائی نده وخوتم ویلی کی گی گیا گانو تا اغم اللہ رو باسدی دزمکی نا ٹول انتظام الله کو که انسانانی اخوری که فصلو نا او که حیوانات استعمالی نو هغه ټول الله جل جلال ہو دی دزمکی نا رو باسدی او چونکې زمکه هغهخوااض دا انسان پاغې بندې ژون نه استرابی کولی استرابي حرکت او لکهسم چې ګاډې اسډټو کېله پرملل چې ول جبالله ساه اللهله مضبوط کلو دد د پسه غورونه چې دا په انسانانو بندې حرکت نه کې او دغې ژون نه خبی نو مضبوط مضبوط غره الله تعالی ده د پاسه اغه ولګول کچری دا نو په زمکه باندې ژوند اغه ګران اور ټیم الله تعالی زمکه انسان ته درول ژوند انسان په سر کې شي کی هلکه کوس الله تعالی نو بس بیا په انسان ټینګې دین شي لکه تیس زلزلې چیرې شي بیا انسان را غورځي کی د کړهنګ زمکه بغلزار کئ تاوی ګرا تاوی کې با انسان په پجوان نشي کوله ول چې بالا ارسانه غورونه چې دي ارسانه مضبوطی لهګولله تلا دیبان دی. بانده. او دا ټول سچ الله وکلو کا مک عثمانې پیدا کړی دا هغ نظامې پیدا کړی دا شپ او ورې پیدا کړی دا داګې ضمکې پیدا کړی دا د ځمکې نه اوبر او بااصلی دي دا غ نه رو را بااصلی ديورونه په مضبوط کړی دي دا ټول د چا متا الله کوم الله ستاسو د پې دپه ان کوم او ستاسو د سرو د پې دپره. نو د د کار ټول نظام نه که د نظام ده او که اسمان نظام ده نو داغې نه انسان پیدا چې د انسان د پې دپره الله پیدا کرد او د انسانانو دبر الله چې کوم حیوانات پیدا کړی دي نو هغه حیوانات هم د دې نه فائدو اچي دي نو غوړ دی چې یو ترپتا الله تعالی انعام ذکر کو تذکیر بالانعام نعمتو الله تعالی ذکر کو چې انسان دیس را کایل شي او قیامت ومني دا الله جنو منی او بل ترپتا کلن دا الله ثابت کړل چې کله الله جل جلاله دا ده کارونه کورونه کول شي د کوم چې الله جل جلاله تذکر او کړه مدا ولو کې اون انسان پیدا کول د خو بالکل اسان دی زکه د ویل وی کورونه الله کول دغه کار الله تعالی کول شي آنتم اللہ پرمائی آیاتان سو اشد دو خلکن دیر سختی اوگران یا خلکن پا پیدایش ویجاد کی امیس سماو یا اسمان چی دے اغس سختی اوگران دے پیدا کولو ویجاد کی بناها اللہ جوڑکڑ دے اسمان لرا رفع سم کہاو چتکڑ دے جہد دے پا پترب برکی يا رفعو چد کله دے اللہ تعالی سمکا چد دے نفسوا حوال بر بر کله دے لرا واط شلیلا اللہ تعالی تیار کله دا لیل ہسپد دے واخرج او باسل دے ضحا راز اوز مکا د دین ارستو د هاه ولول د الله تعالی دی اخرج من الله تعالی رو باسلی دی منها دا دیز مکینا ما آها اوبد دی ومرانها او بوٹی او گیا گانی د دی والجی بالا ورن لرا ارسانها مضبوط کردی د دی د پانسا متا اللہ کم دپارد پیدستاسو انعامکم او دپاره سارو استاسو الحمدللہ بلعالمين والعقلتو بلتقین ورسلاة والسلام على رسول محمد وعالی وصحبی رمائن اللهم اہدنا و اہد بنا وجہ اللہ صبر اللہ نهد اللہ من ذہین نبیلہ دیلی محمد یا اللہ دا کیامت مضبوطا کی درہ نسیب کیا لاغیر بارتیاری رات نسیب کیا چکم شزن انسان اخیرت کی خرابی قبر کی خرابی یا اللہ انہوں بوساتی یا اللہ خبلا رزانہ نسیب کیا بستا پر Thank you.